one western this is western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 Ostres, ostres, escopinyes i navalles! Ui, estic saturant tot això, eh? A veure, a veure... Ostres, ostres, ostres! On ha quedat? Ostres, ostres, ostres... ostres. ostres, ostres escopinyes i navalles! Ja ha vingut a treure el nas al 2013! Doncs des d'aquí, des del Tapesport, li donem la benvinguda i esperem que s'ho passi prou bé entre nosaltres. Perquè això sí, hem de fer que s'hi trobi el millor possible! I ara, precisament, l'agafem a temps, el que hem d'anar... És el tanto que va de canto. I és que precisament, tenir tant de temps tampoc ens beneficia en gaire res. I ja sabeu que diuen que dar malament no costa res! Avui, dissabte 12 de gener de 2013. Uah! Acaba amb 13. No me n'havia donat. Són les 12:53 minuts. Acaba amb 3 amb una temperatura de 5.2 graus centígrads, amb una humitat del 68% i una pressió atmosfèrica de 1017.3 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Proveigemissora Municipal. Avui, 2012, 2013 i la Casa de la Vall amb el 2014 pel 107.3 de la vostra EFAEBA! I parlant de temps, des de l'any passat que aquesta nau anava automàticament, vaja, que vam col·locar el pilot automàtic, i fins avui, que de fet, era bo aquest pilot, eh, aquest pilot automàtic, eh? Ni un sotrac, ni una clavada de frens, ni tan sols una punxada. Ah, aquí heu estat bé, si estem volant, com hem de punxar? Bé, de totes maneres, jo ni me n'he adonat. Ara, però ja la tornem a posar en mode manual i ara sí, ara sí, ara sí que trobarem sotrà clavades de fres de rapades i fins i tot punxades! <fixi> No pregunteu què pot fer el 2013 per nosaltres. Pregunteu-vos què podem fer nosaltres per al 2013. <ríe> Ara tocam bastos, perquè algú ha decidit que el pal sigui de bastos. Jo, precisament, com que no he tingut l'honor de triar, doncs vaig força malament amb bastos. Això sí, del que vaig ben servit és de copes. <ríe> Ai, sí. Llavors hauré de mirar, de guardar-me algun trunfo! si es presenta l'ocasió i pesca algú tanto, que de canto! Nosaltres esperem que les vacances us hagin anat com a nosaltres. També esperem... Ui, em sembla que esperem masses coses, eh? Què haurem de fer perquè el 2013 es trobi entre nosaltres com peix a l'aigua? No sé. Potser portar... Molt bon joc amb copes. Aclareixo, copes de cervesa, vi, whisky, conyac, anís, vermut o la de la Champions. Almenys alguna copa que no partia el col. Encara que si la guanyem, també l'omplim, eh? Perquè la de l'aigua, l'aigua anirà al tanto que va de canto! everything What about Western Western I que precisament el tanttu que va de canto és el títol de la cançoeta que hem escollit per avui i que de ben segur portarà les delícies de petits i grans. Per tots vostès, i en directe des de l'estúdio de Radio Por Ré, ja arribats de no sé ben bé d'on, més o menys com els tres reis Max de l'Orient, eh? Ells són ZZ Top. Lògicament, no es titula el tanto que va de canto, sinó que... Astitola la granja salutacions cordials You must run no rain got a lot of nice girls I eh? Yeah, I'm ready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 de la sintonia de Ràdio Proveig Emissora Municipal La primera emissora del be Berguedà Bé, llavors ja tornem a ser aquí amb tots vostès després de, des, des, de, des del 2012 eh? si no recordo malament que no ens veiem, no ens escoltàvem per les zones eh? ja estem al 2013, un any, eh? Doncs bé, nosaltres continuarem amb, el, amb la mateixa filosofia del 2012. Si vam acabar un programa que, te, que tenia un parell d'entrevistes d'un parell de nassos, eh, començarem... què carai, igual, amb un parell d'entrevistes d'un parell de codonja, diria jo. Eh, primer parlarem amb l'envolternador, amb el míster del del Gironella Club de Futbol Atlètic, el senyor Xavi Poses. I, i a la secció del motor tindrem el Marc Home, que tot i que no ha pogut estar allà, sí que ha viscut una mica, ha respirat una mica aquest ambient del desert eh, d'aquest any, però ja ens portarà, ens dirà les últimes i no sé de què farà servir una mica l'Albert i ja s'entendran entre ells, ja s'ha entès, eh, realment. Però a l'altra banda tenim per la primera entrevista que parlarem amb el Xavi Poses, el entrenador del Gironella Club de Futbol Atlètic. Xavi Poses, bon dia. Bon dia. Ah, bueno, doncs... Eh, què esperem del 2013, Xavi? Bueno... Eh, Futbolísticament eh, parlant. Evidentment, eh, aquest 2012, sobretot a partir de l'Augues, doncs ha no, doncs acabat de funcionar i el que esperem el 2013 és que ens bueno, funcioni. Si no, com m'hem passat, eh, una mica menys, però que com a mínim que ens funcioni una mica, no? perquè bueno, no, no acabem de d'arrencar i, i, bé, hauríem eh, de començar a arrencar allà, perquè si no les coses es poden complicar. Tot i que el 2012 potser es va notar una lleugera milloria eh, al final, eh? eh a, a, a, a, a, què li, a què li deus tu els resultats aquests? Bueno, de vegades al futbol eh, hi ha coses que, que, bueno, que no fos, no, no saben no saps on venen, no? Jo... Tinc molt clar que ni l'any passat teníem, eh, com la gent deia, un equipàs, ni aquest any teníem un equip doent, sinó no, som els mateixos, Però el que passa és que en món de futbol hi ha molts aspectes, i sobretot el, el psicològic, doncs, que, que és molt important, eh, sempre tenir un grup compacte que no és molt important, i fins nosaltres doncs, al principi doncs, jo penso, pens pensàvem que sense deixar de tocar guanyaríem els partits, i això no era així... Eh, ens va afectar doncs, que hi haguessin baixes importants i a partir d'aquí doncs, hi va haver un mes, un mes i mig de la qual eh, però, bueno, no ens acabava de sortir les coses i patíem, i patíem no? i ara doncs, bueno, ara sembla doncs, que, que ens hem deixat en una miqueta que el joc de l'equip és el, el correcte i bé, eh, falta el que era el trist resultat però estem convençuts que estem jugant bé i que les coses canten bé. No? Ens falten gol? Ens falta gol? O és una mescla? No, evidentment... Eh... Un cop s'agafa una bona dinàmica, potser doncs, l'equip rendeix tot, o, o, o és no, puntual, depèn de quins aspectes. Bueno, eh, evidentment, eh, evidentment, quan les coses no van bé, el gol és més important que quan les coses van bé, no?, perquè eh, les dinàmiques, són un de futbol, doncs, eh, és la mà dels ous. Agafes ja una dinàmica positiva i qualsevol marca, no? I llavors ens agafen un no any Lliga, i ni els punts marquen. Però bé, bueno, això el futbol. El que passa que la preocupació era, doncs, el mes d'octubre, sobre el mes d'octubre hi havia preocupació, més que no havia preocupació a hores d'ara. Hi ha preocupació perquè no, no guanyes els partits, però no de joc, no de mentalitat, no, no de, de ser-hi, de compromís, eh? això a hores d'ara no hi ha preocupació. Falta gol, sí, però ja arribarà. Si l'equip, doncs, pues, en els últims tres partits eh, eh, amb una mitjana de, de 10 o 11 ocasions de gol pues, evidentment tantes hores sortiran Com deies, ja hem tingut eh, forces lesionats no? durant aquest inici de temporada com Sí es, Com està ara l'equip? Es van traient càrrega de, de, de jugadors lesionats? O... Bueno, és una partida de 20 jugadors que uh, aquesta setmana encauen doncs, 3 dels doncs, que, no, que no entren estan, estan lesionats i eh, anem a 17 però bueno, hem tingut lesions eh, més que més eh, no només de nombre de jugadors, de, de jugadors sinó de, de posicions al camp no? dir, importants. Clar, eh, fins fa tres setmanes els porters de, de, del primer equip eh, em sembla que en tota la lliga que portem han jugat cinc partits els porters de, de, de, del primer equip el resto ha tingut de venir els porters del juvenil Bon, doncs, eh, és una posició important els eh, nanos del juvenil han estat, han estat fantàstics però no és el mateix, no és el mateix. pel pes, per, les, per els pols per, per, per molts temes dintre d'un equip no és el mateix jugar un porter amb 17 anys que li falta molta experiència, que li falta sí, sí. convociment, que li falta la confiança de l'equip, que li falta moltíssimes coses que no passa amb els porters doncs, que després de, que de començar la temporada no? i bé, ara fa 3 partits doncs, que jugàvem amb el Mabel perquè ara sembla que aquesta setmana ja està dintre la convocatòria, a veure si també pot començar a entrar, i, i això són, són posicions importants dintre el camp. Un porter és important, sí senyor, eh? perquè sembla que no, però el porter també dirigeix el seu, no? Defensa bueno, o... Jo sempre dic mateix, un porter pot parar més o menys. L'important d'un porter és que tingui la confiança en l'equip, no? I que ells confin en, el, en el porter. I llavors, això, eh. Eh, un equip, doncs, que... No és, no, no és que no hi hagi... no és que n'hi hagués contenta, perquè els Jules estàvem molt contents, tant amb Jofre com amb l'altre, que n'ha estat molt contents, però, puguis o puguis, l'equip sempre recula en darrere, perquè, bueno, en divertir-se la lleia i allà i la lleia, i que a vegades sí, sí, no ser certat, et, et, et. Que hi ha certesa, no?, que es Sí, digui, ja, un porter de la qual, l'entrada bueno, ja és el teu porter, eh? ja saps que l'entrada ja, són dos molt bons porters, que hi ha ja en lliure, ja. Tinc més confiança d'endavant, de, de, de no patir anar d'endarrere, i bé, és molt diferent. Uh -huh. Anem al partit de demà. Uh, tu veus uh, Gironella, Club de Football Atlètic, Atlèctic, uh, camp per allà de club deportiu. Uh, jugarà aquí al municipal de Gironella demà a partir de les 4 de la tarda. Veus un rival propici per començar aquesta... aquesta milloria? Bueno, mai se sap home, això sap, està clar que és un rival doncs, que està una mica més bé que nosaltres, però no gaire més bé, però també ho era l'Àrbic. No? I la Teresa, he dit, l'altre dia era un rival, doncs, com dius tu, propici per, per, per, per intentar, doncs, eh, sumar i no es va sumar eh, per, per, pel tema del gol, per, però no, per, no pel joc, no? vull dir, en un camp com el que estava l'Àrbic, l'equip va estar, per, per mi va esplèndid. no? És un dels partits de la quals un entregar, dius, què dius? Perquè no no pot dir gran cosa. Mm -hmm. I demà estic segur que, que o espero que, que va ser el mateix. El problema serà d'ara si siguem per davant i hi ha tranquil·litat i, i podem guanyar un partit una miqueta eh, no sobrat, perquè no es guanyen pràcticament cap partit sobrat, però eh, sí que hi hagi la confiança absoluta per avui que no vull estar de en Que no has parillat amb el marcador, no? que dius, home, oh, aquell 1-0, han tingut oportunitats, i més no que no tinguin oportunitats, no? Sí, com això... Que diguis, això els marquem en vis de a camp, eh? Sí, com això és un altre, un altre aspecte a la qual, no, jo dic, setembre i octubre estàvem preocupats i, i a finals de novembre i desembre pues, uh -huh. hem jugat doncs, contra Sant Lorenzo, assedent eh, Manresa i Guàrdic, i en, en cinc partits ens han fet, eh, tots els partits ens han fet quatre ocasions a, gol, perquè a Sant Lorenzo ens va marcar gols de, de sac de banda, i cinc d'equacions de gols hem estat, estem bé, estem bé a nivell defensiu i estem, a nivell general estem bé, el problema és que, bueno, que tenen que entrar. Si entren ho veurem d'una altra manera, seguríssim. Gironella-Camparellada, tots dos tenen, teniu 14 punts, quatre partits guanyats, tots dos, dos partits empatats, tots dos, i 9 partits perduts, també, tots dos. El Camparellada porta un gol més que el Gironella i porta 6, cinc gols menys que li han fet que el Gironella. Això també s'ha de valorar, no?, aquestes cosetes, aquests gols de més, menys, o no? Sí, però... Eh, Amb això eh, marca una mica si l'equip és defensiu o és atacant o no? El número total, no. El que es pot mirar, el es pot mirar és eh, els partits, a veure doncs, si encaixen molts o encaixen molts, no, perquè no, no pots perdre eh, ja. tots els partits per la mínima ja. i ja ha perdut un 7-0. Exacte, sí, senyor. Llavors, clar, no et serveix de gran cosa, no? Per tant, nosaltres, no, excepte el primer partit, que el perdre 6-0... Uh, 0 o diré sí, no sé si ja no me recordo, però, mentre han fet sis gols, uh, el resto pues han encaixat masses gols, ara Ara dic, en els últims 5 o 6 partits que han encaixat, els últims 5 o 6 partits han encaixat tres o quatre gols, no són molts. Això és una bona, una i bona... han millorat els, són un que, si em mires el número total, pues estar una micate amb los altres, no? I encaixar una mica menys, però està en línia igual que, que nosaltres. Molt bé. Nosaltres des d'aquí us molta sort demà. No, a molt les que les coses, a si més no, una victòria, eh? I que es vagi això, es vagi aquest, aquest, aquesta, aquesta manera doncs, de, de, de, de, com es diu, de guanyar l'adversari, no? De, de, que que, que puguis, pugui anar veient, no?, doncs, en el, el ginonella que està funcionant, no? Que, que està arreglant una altra vegada el, el ginonella de la temporada passada, eh? Crec que sí. Um, Xavi, que sabem que tens molta feina, que ja ens ho has dit, que és una hora xunga, no?, d'una a dues. Adéu-n'hi-do. Tens dues boquetes. Sí, sí, sí. Eh? Que t'esperen, que diuen pap, on tens? Adéu-n'hi-do, eh? eh? moltes gràcies per tenir la trucada, Xavi, i que tingueu moltes sors de mà. Va, vale, gràcies a vosaltres. Adéu. Bé, eh, doncs hem superat la primera entrevista eh, amb el Xavi Post, l'entrenador del Giro no ell, el club de futbol atlètic esperem que a partir d'ara, doncs com deia ell sense tantes baixes, puguem tornar a agafar el ritme que teníem en el 2012 al eh? final, perdó, en el final del 2012 que semblava, semblava una lleugera milloria, crec carai, clar que sí Um, i demà amb el Camparellada, a Gironella, eh? a partir de les 4, una victòria ens aniria a la Marra de B. Parlarem de futbol també. No tenim avui l'agenda del futbol base, del porreig. Eh? Diguem que que no estàvem acostumats a treballar, que no estàvem acostumats a ni la ràdio, que ens hem deixat moltes coses. Tenim, tenim també derbis, però no tindrem... Sí que tenim la sintonia, però no tindrem ni les dades de, de temperatures, no tindrem res. El Jaume James Búnior, pot ser un bon júnior, no podrà fer de Molina eh, avui. Però, bueno, començarem pels... Eh, Aixeca el braç, eh? Aixeca el braç, ho hem dit. Bé, doncs, bueno, eh, comencem pels veterans. Lliga Intercomarcal Grup A. Uh, Grupa A, partits... Partit per avui, a partir de les 6 de la tarda, a Navarcles, Giro, Nella i Demà, a partir de les 11, Porreig, Callus i a la mateixa hora, Alverga, Pare Ignasi Puig. Grusolir, eh? really Tenim un partit d'en Creuent que es farà avui, a partir de les 6 de la tarda, aquí al Berguedà, eh? Cal Rosal Monistrol. Rosal Monistrol. I pel que fa a la petanca primera divisió dema. Ja ho sabeu, és que per què dic ja, si tots es juguen demà i a partir de les 9 del matí, a la primera divisió Vila 2009, Atlètic castellet Cortés Calriera, per la segona divisió, Calriera Sant Joan i a la tercera divisió Balsereny Vila 2009 B i el derbi Vila 2009 Amics Caserras. Jaume, deixeu-me saludar els del dintre d'estudi, perquè ara ja han plegat els drets de ZZ top que ens han tocat aquella cançó en directe. Des d'aquí els hem fet marxar perquè la bateria ja ocupava pues, com mitja taula, eh? Uh, I aquelles barbes que porten, eh? Madre Déu, aquells homes, que eh? no passaven ni per pa la porta. Uh, Mariana, bon dia. Molt bon dia. Uh, Jaume, bon dia. Bon dia. James Bond Jr., eh? Què sembla si a repassar ja l'agenda perquè ens anem en rodarint... Sí, ja, ja, tot no ha falta l'agenda. Han radarin i què passa? Doncs, què et t'sembla si comencem pel handball? Embol"? Handball o nonball aquesta setmana, el handball. Nonball bola. Bola molt. Handball, handball. No hi ha la nonball bola. La bola, la bola, la bola. Handball, handball, em fa volar. Em mola. Sí. Handball i em fa volar, no? I em mola, amb fuix. Eh, doncs, el, què passa? Què passa? Digue'm, Jaume, que estàs aquí amb el handball. El... Humboldt, doncs venga. quin partit tenim? El Humboldt Berga i el A.E. Aula. No, aquest partit no. Com aquest partit no? és la setmana vinent, eh? Has vist l'horari? Ah, i el dia? Pel dia 20? Sembla que posa? Sí el dia 20. Però hi ha un partit ajornat, eh? Podem anar al Pavelló Municipal de Berga perquè podem veure un partit ajornat de la quarta jornada, eh? S'havia de jugar el 21 d'octubre de 2012. Doncs al final han decidit que sigués avui a partir de dos quarts de vuit. Berga en vol de Gramunt. Avui a partir de dos quarts de vuit aquí a Berga, a Pavelló, dos quarts de nou. No, desquadre voi, perdó, eh? Desquadre, no, quasi quasi ja el trobareu a que les acaballes, eh? Don que mi ja que passat. I quan creus que ja rius. Gets dels turrons de Gramunt imposen, eh? Sembla que haigui de ser molt dús aquesta gent, eh? Si són com els turrons que jo veig, ara que tinc aquí els estic veient, estic veient a la meva amina, eh? No els estic veient aquí sola a la taula, eh? Oh, eh? Eh, uh, doncs, doncs sembla que han de ser molt forts, eh? Ja ho mateixim, eh? Sí. Sí, Se sí. Seguirem, saps que toca ara? Bàsquet. Una niña. Ja ho pera, ja ho pera, ja ho pera. Ja ho pera. Ja ho pera. Ja ho està molt bé, la cançó. Bàsquet! Va, anir-ho! Uh, uh, l'ordinador està com mitges vacances. Jo m'haig escoltat un programa de micròfons a l'aula i dic... És <sus Zenir undo> es que l'ordinador o és que la gent... Els nenos pobrets els han robotitzat... Sí, sí, robotitzat, han robotitzat, aquells nens, eh, avui? Pobrets, eh? Falten. Josep Vilardell, bon, bon dia. Bon any nou. Bon any. Repassarem l'agenda del bàsquet, si et sembla, i amb el Jaume, que el Jaume es dirà. Un moment, que s'ha deixat els papers a fora. No, no, ah, no va, el no tu, Jaume, no, el Josep, eh? Comencem pel bàsquet femení. Tercera categoria femenina, a grup 4. Jaume, em poses molt nerviós. Jo, per què? Pots parar ara, a l'ordinador, eh? I agafar el guionet només... Més falta que tanta feina, no te la no portaràs. No te la portaràs, jo. Home. Tranquil, digues, digues. Tercera categoria femenina. Ah, grup 4, tretzena jornada, fase prèvia. Tercera categoria, el club de basquet, El club de bàsquet porreig descansa. Bo, bueno, bé. Eh, Sots 21 femení, nivell A, ah, grup 2, tretzena jornada, fase prèvia. Bàsquet femení repullat d'Inford Verde Basket Verga. Aquest partit es jugarà demà a partir de dos quarts de sis. Repassarem el bàsquet masculí. Primera catalana, grup 2, catorzena jornada. Com? Jaume, uh, entraré i et fotré una pallissa. a <laughs> fotré una pallissa, que bueno, s'entraran a Cerdanyola. El bàsquet masculí. Tu de Cerdanyola, no? No, jo sóc de Sabadell. De Sabadell, doncs els de Sabadell s'enteraran. Però bueno, d'arriba a abajo, eh? Jaume, bàsquet masculí, primera catalana, grup 2, 14a jornada. Club de bàsquet Opalo-Cerdanyola i Foro de Bàsquet-Verga. Aquest partit és per avui, a partir de dos quarts de vuit! Uh! Uh! Sots 21, nivell B, grup 1, tretzena jornada, fase única. Club de bàsquet Porrets, club de bàsquet mata de pera verd. Aquest partit es jugarà avui aquí al pavelló municipal, a Porreig a partir de dos quarts de sis. El sots 21 masculí, marxa 11, 4 guanyats i 8 perduts. 11, 4 sí, guanyats i, i un, i A la fase prèvia tu creus que No, es mant... no és fase prèvia és, uh... ah, Fase única, sí. fase única. Sí. Jo crec que arribaran Entre els sis primers Entre els sis primers, molt bé Abans hem parlat dels sots 21 No, de la tercera categoria femenina A sí. Que porreig descansava Com, us, com està porreig ara? Uh, ara no uh, Està avancem amb 3 guanyats sí. I la resta perduts molt bé, parlem una mica de la Manresa... No, no, perdona, perdona, segueix amb el Porreig. Sí. Segueix amb el bàsquet el Porreig. El júnyor femení, nivell A, juga avui contra el Rem Katsúria aquí a Porreig. Uh -huh. I a marxa 15, amb un guanyat i 11 perduts. Uh, el club bàsquet Porreig, el cadet i l'infantil ja han començat la segona volta, diguéssim, la segona fase. I el cadet jugarà B2 i l'infantil a C2. Avui jugava uh -huh. a les 4, el Porreig contra la Salle, allà a Manresa. I l'Infantil ha jugat avui al matí. Però és que la salla, que, que tu l'any passat estaves en el porreig i aquest any sí. estàs jugant amb els de la salla, no? m'equivoco. Sí, però hi han quatre salles. Ells juguen contra la tercera, jo estic amb la primera. Molt bé. Molt bé. Va bé o què? Que no t'he no demanat mai. Bueno, de moment vaig fer bueno, anar aprenent una miqueta dels companys, de moment, sí? anar mirant com ho fan i bueno, anar guanyant molts minuts. Però t'he trobes... de treballar molt encara. Sí? sí. Et, trobes, et trobes amb un pinyó més avall, eh? Sí, perquè em falta uns anys de treball que vaig perdre quan vaig anar a Montserrat, que no entrenava i em queda aquest, aquest, aquest plus. Aquest parèntesi. Jo el tinc de recuperar i clar, tinc de treballar molt. Però doncs... jo m'ho vaig fent de moment, em vaig, em vaig fent. No, no, tinc no, no, l'ànims te... a l'equip, l'entrenador. No posar-te nerviós. No. I... I anar fent, avui I... juguem i vaig fent. De moment estic I... millorant força. On jugar avui? Al Castellet. Castellet, sí. Sant Vicenç Castellet. Sí. això que és anant cap a cap a, cap a Manresa sí. està una miqueta potser, no, després, després. ah, anant cap a Calaf cap, no, cap a Manresa. Cap a Manresa, ostres, mira, sóc d'aquí... Em sona molt, eh, aquests noms, sí. però hi ha tants sants, sants no sé quants, i sí, no sé, sí. ja no sé cap... Vaja, tot allò, eh? Doncs molt bé, el que direm del bàsquet Manresa, si et sembla, Josep, sí. és que la final de la primera volta, eh? El bàsquet Manresa passarà demà per l'Equador de la Lliga amb un partit molt complicat. El Caja La Voral arriba llançat al Congost. A Manresa, l'equip de Tabac buscarà la seva quinzena victòria seguida. Novena de Raig en lligandesa, des de l'arribada del tècnic croat. Pel que fa al bàsquet Manresa, en aquesta setmana han, han pogut fer uns entrenaments de més qualitat dos dels jugadors que tenien molèsties físiques. Troy De Brais es presenteja encara de lesguins guins al canell dret, però va millorant. Per la seva banda, Charles Ramsdell es recupera del procés víric que el, fa af uh, que el va afablir dies enrere. En el partit de demà se sortejarà un viatge que és patrocinat per Control Sistemes per a dues persones a Dublín, que inclou un cap de setmana en un hotel de quatre estrelles a la capital irlandesa. Sí. Bueno. bueno, del Manresa, bueno, parlar... Jo crec que ara el seu objectiu hauria de ser donar una bona imatge, dir que el Manresa és una molt bona ciutat en bàsquet, i encara que baixin, bueno, dir que el Manresa s'ha de fer bé, perquè ara l'economia costa molt i, bueno... L'important és donar un bon joc, igual que la penya, potser no té l'equip per estar play-offs, però si va donar un bon joc, al final tindrà la seva recompensa, igual com en Resa, potser aquest any no es salvarà, però si dona un bon joc, mira... Sí, aviam, està dos partits, sí, queda, queda a mitja part, però es, es, es, veu, es, veu, difícil, es veu tocat, eh? eh? Veig eh? molt difícil, molt difícil. Bueno, eh? aquí li desigem molta sort, que el tenim aquí al costat, sí, eh? Sí. El tenim a 20 minuts, eh?, amb el cotxe. Els del meu I... el són molt d'almenresa, com que són d'allà, i cada partit hi van. Saps, saps aquells que porten l'escombra per netejar? <laughs> ah, sí? Que són del meu equip, aquests. Ah, sí? sí. Aquests que quan cau un jugador, sí, aixuguen el d'allòs, eh? Pues bueno, molt bé, Escolta. el, el FIAT Joventut jugarà contra el Bolusens Mombus que el Bolusens Mombus lluita per entrar a la Copa uh -huh. el FIAT jo crec que ja ho parlen sempre esport 3 contra els equips petits ha de guanyar però contra els grans l'important és donar la bona imatge que és el que li costa molt Donar bona imatge. i el Barça-Rigal que jugarà contra la CFA Estudiantes allà al seu, al seu camp i el, després de guanyar hi van guanyar l'Olimpiakos tot i la relació de Joan Carles Navarro Mm -hmm. però bueno, jo crec que avui m'està mirant la repetició que no vaig poder veure-li al vespre i va donar la sensació que Opin Michael s'està recuperant moltíssim, l'antitòmics continua amb la seva línia eh, esta estable que està durant tota la temporada el Jassi Kevichus també recupera moltíssim m Estàs parlant això. Sí vaig veure el partit d'una estona? Sí, jo no vaig poder veure perquè estava entrenant però avui al matí me l'he mirat i bueno dius, bueno, comencem a tenir l'equip que, que, que volem Bones sensacions, bones sensacions, eh? Sí. Ja està, Josep, sí. deixem bàsquet aquí i anem a repassar, doncs, amb el Jaume, la seva cançó preferida, eh? La del James Bond, però en aquest cas, Junior. Perquè el Gironella, sobretot, perquè fa la primera divisió femenina i algun altre més, que carai, tots tenen el seu... el seu... com es diria, això, eh? Uh, la seva feina difícil, eh? Uh, mm. Quasi, casi missió impossible! I començarem pel futbol sala femení, primera divisió femenina, quinzena jornada, Jaume. Tercer ser, visió... Ter... Que m'he despistat. No, no, comencem... No, és que et Liu et jo ara, perdona, eh? Primera divisió, avui comencem per la primera divisió femenina quinzena jornada. Parlo més alt. Molt de tot. Futbol. No, no, no. no. Futbol sala femení. Eh, uh, Carmina, ara que passes per aquí. Amb el Jaume li fotré una pallissa. Et sap greu? Avui li fotré una pallissa. Sí, sí avui entraré allà. Uita, ja s'ha amagat, eh? No, ha sigut per de bé, sí. que passa que té moltes feines, no veus? Que té el paperam mi té l'ordinador ja Eh... Hi ha molta gent que està a l'atur, Jaume. I tu estàs fent dues feines aquí a l'hora. Aviam, no, no me'l saps dir? Tornem no a repetir. Se'ns va fent tard. Tens una altra oportunitat, eh? Uh, primera divisió femenina, quinzena jornada. Ah, sí, sí, sí. El futbol... La... El... Turale... Mm i el futbol s'ha la Gironella. Clar, gràcies a Déu, l'actorale Urbina futbol sala Gironella. El Gironella femení arranca l'any visitant aquesta tarda a partir de les 5 el l'actorale Gurpea d'Urbina de Navarra. Un equip acomodat a la zona tranquil·la, 8 té lloc amb 18 punts, 4 menys que la Girona llenques, que són 6 anes. El quadre navarrès d'Orbina recupera per aquest enfrontament a tres jugadores que estaven lesionades. Sara i Turriaga, fixeu-vos-hi bé en aquest nom, Berta Velasco i Ana Burgi. I precisament per a Berta Velasco, aquest enfrontament serà avui prou especial, ja que fins a la temporada passada jugava amb el futbol sala Gironella. Tercera femenina, grup 2, dotzena jornada. Bolsant, culte de futbol, B futbol sala Tens Cacerres. El camp. Uh, Col Maria Fernández Lara L'àrbitre? Hòstia, aquest no és molt curiosa. eh? Saps com es diu? Com? Pardo Noriega Mercedes A veure, giro al revés Això Mercedes. què Mercedes Això que és? Un, un àrbitre o una un árbitre? És Un, un cotxe Ha, <laughs> Mercedes, sí senyor uh, com es diuen? Mercedes Mercedes-Benz no? Mercedes eh? uh, això és verd ara no tenim aquí, està aviat eh? uh, doncs aquest partit es jugarà precisament demà a partir de les 12 de migdia I al revés. Ho farem al revés del que feia de lo que hem fet amb les noies. Farem al revés amb els nois, eh? Tercera divisió territorial. Començarem per va Jaume. Tercera divisió territorial. Grup 3, novena jornada. Ah, per qui preferim catalana? Tercera divisió territorial. Grup 3. Jaume, se'ns està fent tard. Eh? de passar la publicitat. Són i 30 i irem de passar... Tot el futbol sala. Aquí que no el tinc, t'ho juro no el el tinc. tinc. la preferent catalana, t'ho doncs juro que no el tinc. Doncs Futbol sala, Sorbelló, Club Esportiu B. Futbol sala, Jardineria, Corriu, Cacerres B. Eh? No és que a perquè no el tinc aquest. El que m'enjorà aquest partit és el poliesportiu municipal Xavier Vallvé I l'àrbitre Aleix... Aquest m'hagués agradat que haguessis dit tu, eh? Aleix Porqueres March. El partit és per avui. El, la, i, i, el, què? El pastoreigia, no noia que diu Porquerola, Roland. sembla, no? Uh, avui, a partir de dos quarts de sis... Ui, no tenim música. <laughs> moment, perquè no canta, Jaume, ara. ara. Tan -tan -tan -tan -tan -tan. Val, ja està. Escolta, Jaume, segona divisió territorial, grup 2, novena jornada. Ja t'he dit, no, no ja dit que no estic, ja que no estic. Ah. Vale, ja tens més perdut que un futbol en un garaje, eh? La Pobla de l'Illet, club de futbol sala, Polinyà, futbol sala B, el camp que ha aquest partit serà municipal com a figura, eh, Jaume? No, com a figura. No, la Pobla de l'Illet. I l'àrbitre, Ovidio Mayordomo Ruiz. Aquest partit té més per avui, a partir de les 4 de la tarda, però aquest sí, aquí al Bargadà, a la Pobla! Tard bit, te el tens de prop, eh, Jaume? Aquest sí, aquest sí Primera divisió territorial, grup 4, novena jornada Riera de Cornellà, AEJ Club futbols a la ciutat de Berga El camp Pé, Se m'ha oblidat Riera de Cornellà, AEJB El camp, pavelló municipal de Riera La ridere. José Antonio Gabaldón Pérez Aquest partit és per avui, a partir de les 4 allà, a la Riera de Cornellà Següent, Jaume. El... Què és el Sant Just? no? Senyor. Sant Jus, futbol la B, P, futbol salabé, s'imagina, i Cacerres. Al camp. Pavelló municipal, la Bonaigua. I l'àrbitre. Javier Vaquero Delgado. Aquest partit és per demà, a partir de dos quarts d'onze... I acabem el nostre àlbum del Futbol Sala amb la preferent catalana, grup 3, novena jornada. Martorelles, club de futbol, Vaganer, CCR, Sala. No. Oh, mare de Déu. No, no, no. No, no, però ja No, home. Martorelles, club de futbol, Sala, és que a mi ja com ho tinc. <ríe> Ni Vaganer, si no, ja. És... No, és que ho ah, Vale. I el camp on jugarà partit? El Pavelló Municipal d'Esports de Martorell. I l'àrbitre? L'àrbitre Antonio Lopo Castillo. Aquest partit jugarà a Martorelles avui a partir de 3 quarts de 4. van no fer esperar més, no fem patir més a l'audiència. Deixem el futbol sala ni els fans del futbol sala per passar a la segona part de la publicitat. Residència Sard Montmartre de Porreig.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 Ortodoncies invisibles i semiinvisibles, implants, tractaments estètics i conservadors. Tots els serveis que necessitis a preus inmillorables, amb un assessorament honest i seguiment personalitzat. Ens pots trobar al carrer Camí de Sant Marçal 13 de Porreig, o bé al telèfon 938380547. Innovació, qualitat, distinció.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 Mariona Hola Mariona Mariona Mariona Hola Mariona, Mariona. Bon dia audiència de ràdio Porret Ja estem aquí una vegada més amb tu Avui, com ja he anunciat en el nou Facebook faré una, una, una secció especial dedicada a l'esquí i que l'estació d'esquí Rasos de Peguera, tancada des del 2006 com a pista d'esquí alpí, acollirà aquesta temporada una prova d'esquí de, de fons, corresponent a la Vuitena Copa Catalana d'Esquí de Fons de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. La prova serà organitzada pel Club d'Esquí Berguedà i, ce i celebrarà, celebrarà el 24 de febrer com a primera marxa rasos de paguera. Tindrà una pista de 15 kms i serà d'estil lliure. i hi haurà també una prova infantil amb circuits de 5, 2 i mig 1 i eh, mig 0,5 km pers qui es vulguerran animar. Així, o si sabran com fer-ho, si podran buscar els, eh, el seu temps de resistència, i fins allà on es pugui arribar aquesta és la primera ocasió després de dècades en què s'organitza una prova d'esquí nòrdic als Rasos de faguera. si bé a nivell general aquesta modalitat d'esquí ha guanyat participants no així a Berga a Rasos de Peguera on es va veure els seus anys daurats fa una trentena d'anys L'estació d'esquí Rasos de Peguera va marcar alguns circuits de fons fa uns anys i més recentment ha organitzat activitats i sortides amb raquetes. Fins i tot sortides nocturnes, dos cops l'any en què es poden anar a observar estels. Molt xulo eh, això, això és molt xulo. És veritat, eh? Aquestes sortides i... nocturnes amb raquetes... Sí, sí. sí. Jo, jo no, he, no he anat mai, però tinc moltes ganes d'animar-m'hi. Jo el que sí he anat és a, a veure els estels, els estels uh, que hi ha un, un senyor que en sap molt, que ens ho va explicar, i, i és una sortida a l'hivern i l'altre en l'estiu, perquè el cel canvia i tot això, és molt interessant. O sigui, que ja ho sabeu els de casa, si us veu animar, voleu fer alguna activitat esportiva relacionada amb la neu, i no voleu quedar-vos a casa amb els gràssers plegats, ja sabreu què fer i podeu anar-hi amb família. Molt bé, Mariona. I està la secció? Sí, està? Sí, no? Sí, no? Sí, sí. Vols contojar alguna cosa més? Perquè aquí aquí ens fa gràcia que hi hagi una altra estació d'esquí una altra vegada. No una altra, és la mateixa, però la mateixa estació d'esquí d'aquí a Roses de paguera no? Que està la Tècnica de l'Helena a prop. Fa gràcia, no? Sí. Bueno, a mi fa podeu... gràcia el, el pollesta que tens Saps doncs què he vist ara? Què he que, que, que l'Emma Mangual està esperant el seu segon fill Ara pel Facebook Ho acabo de veure Molt bé, doncs ja sabeu, eh? l'Emma Mangual està esperant el seu segon fill I mentre el Jaume major esperem aquesta, aquesta, aquesta, aquesta, aquesta cançó Per parlar de, de, de... Vinga Ara sí que no hi haurà errors Doncs vinga, va, començarem, i començarem per la femenina, eh, per les noies. Segona divisió femenina, grup 4, dotzena jurr. El Porreig Club Esportiu... Nada. El Porreig Club Esportiu descansa. Descansa, el Porreig Club Esportiu. Llavors doncs aquest partit el descansen, eh. Uh, el següent. El Sant Vicenç de Toralló, mi esportiva, Montmajor Futbol Club. <ríe> I el Montmajor Futbol Club, al camp on aquest partit... El municipal Sant Vicenç de Torelló. I l'àrbitre... De gespa artificial. I l'àrbitre? Bernardo Rodríguez Jiménez. Bernardo Rodríguez Jiménez estarà precisament a Sant Vicenç de Torelló per pitar aquest partit amb el Munt Major Femení demà a partir de les 4 de la tarda. <fut> Let me see your body rock, shaking it from the bottom to the top, freak to what the DJ drop we been the electric, hot. Hot. electric shock, energy like a billion yeah. watts, space speed boom and speak speakers pop, galactic call me Mr. Spot, we bumping in your parking oh. lot, when you come on. Eh? Bas les últimes curts signes debert. Eh? No, quin tem té la música, el pollastre el, el, el, el, el gall d'indi i el Jaume que està per tot el els pels papers. Quarta catalana grup Grupo 14 a jornada. Cabrienes Futbol Club Montmajor Futbol Club. A Camp municipal de Sallent. L'àrbitre. Jordi Riera Ferrer. Jordi Riera Ferrer, partit serà per demà, a partir de les 6 de la tarda, següent. Avinyó, club esportiu Cacerres, club de futbol. El camp. Municipal J. Armés. Avinyó. I l'àrbitre... <laughs> Oriol Escudé Gómez. El partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda. Següent. Callus, club de futbol, Berga club esportiu. El camp. Municipal de Callus. I l'àrbitre? Robert Faquete Alexandru. Aquest partit és per avui, a partir de les 4 de la tarda. Jojo, derbi, eh? Derbi, però no tenim... Com hem dit abans, les Au. festes, festes se'ns han anat posat molt bé, però també tant que se'ns han posat, se'ns han oblidat tot l'altre, altre. Eh? No tenim res més. Tenim la sintonia, però és que... Serà molt curt, només dir... De... Com els altres partits, no? si el nom, l'àrbit, el camp i ja està. Doncs m'acaba, aprofitem. Tiruriruri. S'està rifant un parell de pallisses, Jaume. És <ríe> <ríe> el Forreix Club Esportiu B i el Vilada Club Esportiu. Un altre cop el Xeris de Vilada. I el... No, no, aquest és el xerif de Porreig El xerif de Porreig, el Salon Perquè ja em diràs tu quin desert municipal juguen El desert municipal de Porreig I l'àrbitre? El... No, serà una jutgessa Una àrbitre m'estàs dient? Una jutge Mol ve, mol ve. Com la es diu? Teresa Rovira Gràs. Teresa Rovira Gràs, capitarà aquí a Porreig, no i podem fallar, eh, al Desert. Sí, senyora, bon dia de Porreig, no podem anar a, bueno, no podem fallar aquest partit, aquest derbi al Desert Municipal de Porreig, demà a partir de les 4 de la tarda. I ja preferem la vilantesa, eh, ja una tercera catalana grup 7, 17 jornada. Sant Salvador de Cercs, club de futbol, o el banc, club esportiu. L'altre derbi. L'altre. Aquest diríem que ja és el derbi del Berguedà nord, eh? De l'alt Berguedà, eh? Sí. Sant Salvador de Cercs, club de futbol, o el banc, club esportiu. On jugaran? Quin desert jugaran? El desert municipal de Sant Jordi de Cercs. El desert municipal de Sant Jordi de Cercs i l'àrbitre. Hòstia, aquest àrbitre sembla ser de fora, eh? Wilson Lempira Antón en... Antunes Rivera. Ai, oh, va. Toma, ja. Mm. Vols sí, dir, sí, Jaume, tants, tants, Wilson no? Wilson, has Wilson. Vols dir? Has Wilson. Doncs partit es jugarà precisament... Avui, a partir de les 4 de la tarda, següent... Canteries. No, ja, ja pots veure la musiqueta. Així, ara sí. Molt <laughs> bé. Vinga, vinga, fot-li, fot-li, Jaume. Mintestant, canties Unió Deportiva Porreig Club Esportiu. El camp... Camp Municipal, Canteries. Mm. És desconegut, no perquè el camp de siga desconegut. desconegut. Per la gespa, ho diu per la gespa. Ah, que no sap, clar, ah, molt bé, Jaume, eh? Que no sap si és gespa natural, gespa artificial, o si està fet de rajols, eh? I l'àrbitre... Piqué Galvet. Aquest partit és per precisament per avui, a partir de dos quarts de cinc... Següent, Jaume. Gironella, Club de Futbol Atlètic B, Vila de Cavalls, Club de Futbol. I el camp... Municipal de Gironella. L'àrbitre. Adrià Abay Sánchez. Aquest partit, sí, es jugarà aquí al Bargadà. Caramba, ja era hora. Gironella Club de Futbol Atlètic. Bé, els Gironella com estan, eh? Aquest el jugaran, però, avui, a partir de les 4 tard... a les 4 de la tarda. I la segona catalana, grup 4, setzana jornada? Gironilla, club de futbol atlètic, camparellada, club deportiu. Hem estat parlant d'ell amb el seu míster, eh? Esperem la recuperació precisament aquest partit, eh? Dos, tres, quatre gols, eh? A 0 El camp... El camp municipal de Gironilla. L'àrbitre? Sergio Moreno Asensio. El partit és per demà, a partir de les 4 de la tarda. Clar que sí, aquí al Berguedà, Gironilla! Gironilla! I per tancar l'àlbum de fotos del futbol, Jaume, pel que fa amb masculí, primera catalana, grup 1, setzena jornada. Granollers, ec, aviar Unió Esportiva. Uc, eh? Uc. No, ja Aquí ja no, eh? Està, Sí, ja està bé, ja hi ha ja una, no, eh? Us eh, jugarà aquest partit? El municipal de Granollers. El municipal de Granollers, l'àrbitre? César García Peñacova. Doncs eh, què passarà? Que per jugar contra el Granollers, eh, Prat no podrà comptar amb els sancionats Viladomar, Sergi Soler i Cortizo. I són dubte els porters Marc Coll i Dani Peralta. Un dels dos, però, jugarà. I també Salla i Miguel. L'Avià ocupa la segona posició al grup 1 de la primera catalana i és a tres punts del líder sardanyola. Sembla que no comencen massa bé les coses, però l'Avià, eh? El començament d'any, molts lesionats. Va, res, queda molta segona volta. Però la classificació, com li va? Segon. segon, marxa segon però Està bé, està No, bé. Bé, no? no sé, té uns dubtes perquè el partit de casa que va perdre 1 a 4, no sé si era amb el Vilaçà no sé qui, sembla que havia van portant als despatxos que havia una dinació indaguda d'algun jugador que no podia jugar, que estava de baixa i no podia jugar. no sé com ho haurà acabat no ens' sé res, eh però, però ja el, estarem... Mentre el... els resultats s'acompanyin això és de vegades una miqueta... Mentre els resultats... Al el Madrid, mentre li acompanyaven els resultats, del vestidor no se'n parlava gaire. Ara que els resultats no acompanyen, ja se'n a parlar. Salta tot, eh? Salta sí. tot. Uh, doncs tenim que aquest partit es jugarà demà a partir de les 12 del migdia. I... Què? Hòstia, no sé si ho saps, Suny, però... ja us saps que el, el Mourinho va agredir a un aficionat en un cert centre comercial? Sí, és que sí sortot. Al Moriño només li faltava això, eh? Tancar la porta. Pues sí, sembla que li va fotre una patada al cul i arrencar. Sí, sembla que li va fotre una patada al cul. Avui farem una secció, Albert, no?, de... Una marató. De bon motor. Dia, que malament se sent això. Bon Un, dia. Una una, una... una marató de secció. Bon dia, Bon dia, Josep. Bon, bon dia, bon dia, que... bon dia, Mariona. Bon dia, dia, Albert. Bon dia, bon, bon dia, bon dia. Podem estar aquí moltes ganes. Pep. Convidat de luxe, no? Convidat de luxe, esperem. Podem repassar aquests dies. Va molt atrafegat. També repassant amunt i avall doncs el Marc Home, que ens ajudarà a repassar com estarà en aquest decarque. De moment, jo que que puc assegurar és que no pensaria pas que aniria d'aquesta manera. Eh? ni molt menys eh, amb la categoria de cotxes que més que un de Dakar quasi, quasi bé sembla un rally eh? un i amb no. motos, Perquè... motos també una mica d'estrany i motos també com va dir el Marc amb el Drey Castell i amb l'Oliver Payne també comptava i eh? tant... sí, el bueno. Xareco López Segon, i el Xelecos eh? bon, sempre està allà al principi. al principi, després li costa més però torna a sortir, eh? i és curiós és ja. que falta el Marc, falta un líder allà l'Atacar sí, sí. les motos un, a, un veient els problemes que està jo, tenint el Cyril no? no sabem si a última hora eh, ha canviat el motor o no ha canviat el motor el Cyril, ara, ara ens ho mirarem perquè ell creia que ahir estava canviant el motor i que penalitzaria 15 minuts més, per tant serien 30 ja de penalització molt difícil de poder guanyar bueno, Ola, la car però bé bueno, eh? veient això el Marc amb una mica de sort podria estar davant perfectament eh? però, ah, ja. però l'Oliver Payne i la Yamaha estan anant molt bé, molt bé i els dos francesos el Esteve, i Oliver Payne estan anant molt bé <coughs> jo penso que el Cyril potser no té la motivació a, quan... tot, a tot això ho parlarem ara Vull començar, recordem, a tota la gent que no ho sap, que el Dakar va començar eh, dissabte passat, el dia 5 de gener, amb una, una petita etapa. Eh, eh, és la cinquena edició que se celebra a Sud-amèrica i passa, eh, altre cop en aquest any, doncs per tres països, que són eh, Perú, eh, Argentina i Xile. La primera etapa va sortir de Perú, ara a dia d'avui estrem ja transcorrent en terres argentines i acabarà Xile el dia 19 per tant 14 etapes l'última etapa sortirà de la Serena i acabarà Santiago de Xile són 8.000 quilòmetres que recorreran els pilots doncs, que sobrevisquin en aquestes 14 etapes. I dic sobrevisquin perquè l'etapa d'ahir, i l'etapa d'antes d'ahir, i la d'avui, <ríe> són gairebé d'autèntica marató. Eh? És espectacular, unes etapes que acaben molt tard i arriben molt tard al bivac. Quant? 500 quilòmetres. 500 quilòmetres. És una etapa molt llarga. A més, l'enllaç... I ahir, em sembla que hi havia una latitud d'uns gairebé 5.000 metres. O sigui, que van anar de 2.000 i escaig a 5.000 metres. Van passar de 40 graus... Ahir que crec que una mitjana eren de 12-14 graus la temperatura, és molt. Eh? Dormir fora, aquestes temperatures a la nit, de 14 graus, dos baixar als 6-7 graus, per tant, en una tenda de campanya. O alguns que dormen allà al ras, eh, sí, sí. fins que algú passi, no sé que no passi un camió i se t'emporti, és l'aventura del Dakar. Uh -huh. És l'aventura del Dakar. Doncs, com deies, eh, repassarem això eh, amb el Josep i esperem, doncs, telefònicament, espero que sí, perquè a confirmar que sí si el Marc, Eh, amb el Marc, eh? perquè doncs, veiem com va, veiem com van les coses, com diem, podria estar perfectament allà davant. Però abans vull repassar doncs, una notícia tràgica, recordem, ahir va morir un dels pilots sí. d'aquest Dakar, eh, amb l'apartat de motos, va ser el francès Thomas Bourgen, eh? eh, l'accident, segons sembla, va tenir lloc a les 8:35 i 35 minuts eh, hora d'allà, en el quilòmetre 140 de la ruta 27, segons sembla, va xocar contra un cotxe de policies o una furgoneta de policies, no, ni dos, són coses del Descartes que a vegades... Eh... Sí, l'any passat també. No, i a més, amb aquest Descartes hi ja havia passat abans, fora de pista... Va, sí, aquesta a... setmana també en van morir dos, eh? Dos persones eh, anònimes, doncs sí, sí, van, també van resultar mortes. Per tant, ja en serien tres de víctimes. Però amb víctimes, comptant el Descartes, crec que ens anem a la norentena, ja, eh? eh? Sí. La, tota la... El Descartes és el que té, una aventura. La... Ja... És una aventura. Ja saps que t'hi vas a jugar. Correcte. Borgent tenia 25 anys i hi havia nascut a Saint-Etienne, la ciutat francesa de Saint-Etienne, eh? i fins aquest divendres doncs corríem una catema i es trobàvem a la posició número 68 quan es dirigia doncs, a l'etapa de... de salta mai millor dit, eh? per desgràcia és la primera mort del 2013, com dius tu però ja m'hi han hagut doncs, dues abans doncs, eh, ben repassat això començarem, Pet fent un repàs ràpidament abans de poder parlar amb el Marc de com va anar eh, aquesta... fins al dia d'avui la primera etapa va ser Lima-Pisco eh, Motos va guanyar Xaleco-López va començar fort el Xaleco Segons... Han pensat ensen, que també va guanyar el Xaleco. Sí, correcte, el primer va guanyar el Xaleco. Amb cotxes Carlos Sainz, que per cert ha estat l'única que ha guanyat, també es va imposar, perquè era una etapa més de, de ratll. Eh, amb camions va ser el l'holandès De Roy per variar l'altre cop amb l'Ibeco, està molt bé aquest camion, i amb quatre doncs, eh, Seminario Flores, que no va tenir res a veure amb el que ha passat a partir de llavors, perquè el Patroneli... Els argentins, amb quarts... Està, està en sí, sí, és moltíssim, eh? La segona etapa, pisco-pisco, en motos va ser Joan Barreda, que també ho estava fent molt bé, fins que va tenir problemes, segon Pedrero, i a perdre 10 minuts, eh, a la segona etapa, per avui, tant... Avui ja n'està perdent, uh, perdent... 13. Av avui està perdent 13, 13, minuts. 13 minuts. I està estat penalitzat al final, amb el motor? No, piques, diu que per, ha perdut 13 minuts. 13 minuts més, per tant, uh, seguríssimament no va canviar el motor i està arrossegant els problemes d'ahir, seguríssimament, per tant ja en són quasi 26, quasi bé està a les opcions a guanyar el Dakar eh? Primer va, va un d'americà que es diu Kasseli, segon el, el Cassell, sí. i tercer el Kasseli que estarà allà davant uh, això deu estar a començar, no us... ara ho repassarem ara anirem a última hora uh, amb cotxes Peterans se es va imposar a la segona etapa i Sainz ja va tenir problemes amb el GPS Uh, un GPS que al final va dir que no, no funcionava com el de l'organització, que li van perdonar però que el dimarts ja li van clavar, que llavors va penjar el Twitter, uh, un tuit que posava, amb ganes de marxar cap a casa sí, sí, ja, per tant començava ja, ja, ja, ja. <laughs> ja va començar Carlos Aida eh? recordem que era el segon bugui la tercera etapa, Pisco Nasca, amb motos uh, victòria Chaleco i sisè el Gerard Ferrés amb cotxes guanyava uh, el primer bugui, el de Nasser Alatia seguit de Robbie Gordon, cinquè al Nani i els el per dia 30 minuts més per tant ja acumula un bon retras uh, la quarta etapa era Nasca ara equipa, amb uh, apartat de motos va guanyar Joan Barreda, Ferrer va fer quart i amb cotxes va tornar a guanyar la Tilla tercer peta de dansa, el cinquè Roma i els Sainz aquí va perdre 2 uh, hores i 36 minuts amb molts i molts problemes I del ja cotxe, ja deia totalment, sí, totalment és que, adéu, adéu. Sí, sí, tenia moltíssims i moltíssims problemes Uh, la quarta, la cinquena etapa, estavam a uh, Arica, eh, Victòria de Nani Roma en cotxes, Petranç el segon, Sainz cinquè, va ser ja la i amb motos David, David Casteo. Eh, uh, primera posició, Oliver Payne, segona posició, tercer el Pedrero, Albert Herrera, Vadia Déu va dir adeu, va, molt, va perdre moltíssim temps Joan Herrera. 3 bueno, bueno, hores, eh. I demanant, si us plau, 3 hores. Els... I tothom passava de llarg. Sí. Bueno, alguns esperaven i deien ho diuen, Sí, no, però pues, esclar, eh? no, exacte, correcte. Tres hores. El Depré va perdre quatre minuts. La sisena etapa a Arica Calama, amb motos victòria del Xaleco, segon faria, tercer Depré i quart, el Joan Pedrero. Amb cotxes guanyava la Tilla, Peter Anci el segon, Sainz abandonava, recordem, la sisena etapa Sainz abandonava, era una etapa de debacle, el, mar, el Nani Roma perdia una hora en un forat que recordem que va estar a puntament de caure Genial de Villers i, vamos, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, déu nhi Sí, bueno, Déu no pas... dir quina etapa la sisena, Vam Arica Calama. Va ser d'accidentat, aquest any encara sí. no és més. Uh, setena etapa, la de Calama salta amb motos, és com va quedar ahir. Per tant, la primera posició amb motos va ser per Caceli, uh, Joc Caceli, Xaleco López segon, Oliver Pein III, sisè el Joan Pedrero, 21 el Barreda i 43-ena la Laia, que no n'estàvem parlant i està fent un excel·lent de cara uh, l'altre cop. Cada any millora. Cada any millora, eh? Uh, el de Pere va perdre 13 minuts i eh, va entrar amb en 34ena posició amb cotxe imposada Peter Ansell seguit de Chicharit, tercer Robbie Gordon sisè Nasser Alatea que no sé si va fer una mica de tàctica i va aixecar el peu per no sortir davant que que rancarlo, Carlos, que que uh, Sí, sí, sí, és el que li passava al Carlos Sainz uh, <ríe> Sí, sí, sí. <ríe> sí Sí, sí, perquè d'un llibre que va arrancar sobre totes les d'etapa Uh, si és el Nasser a la Tilla, uh, Nani Roma era 12, per dia 7 anana. minuts. I atenció, el Xavier Foc és primer de la seva categoria, um, la categoria T2, que ho repassem al Marc, que a li queda que és la T2, i és 36è, eh? A la General. A la General, correcte. I en camions, doncs, de Roy Colsole i Rowland, amb l'Ibeco continuen allà davant. Segon és Low Price, l'Oprice, uh, Brinkins i... Hum, aquest és complicat, eh? fos Josqui, eh? eh? Quasi bé dos minuts, no? A un i pico. Sí, bueno, dir-te que ara el Dani Roma va a 12-7 minuts el primer. Vale. I en quarts, doncs, eh, claríssimament, eh, ahir era Palma, però és Patroneli el que està, està bueno, comandant la General. Ja dic que està guanyat el de Car per Patroneli. Doncs, per repassar el que ha passat fins ara, eh, s'incorpora el Marc Home. Bon Hola, bon dia. Bon dia, Marc. Suposo que ens estaves, ens estaves escoltant. Aquests dies vas una mica, una mica trafegat. I... Bueno, veiem el que està passant, Marc. Quasi bé, quasi bé que si tot més bé podríem estar allà davant, no? Bueno, la carrera era una, una mica estranya. No? Primer perquè vam començar per Perú, que normalment doncs, a altres etapes de desert, de dunes, de desert, eren sempre la part última i aquest any, en aquesta edició doncs, directament al, al revés no? i això ja ha fet una mica que algú ha agafat a, a contrapeu diguéssim, no? després en bueno, la categoria motos també bueno, jo crec que que hi havia un clar favorit que és, el, que és el Cyril, amb un aspirant molt fort com era el Joan Barrera que va intentar córrer els primers dies eh, i va acabar doncs, guanyant dos etapes el que passa que, que bé, que el ritme que portava potser era un pèl elevat i ho ha acabat pagant primer problemes mecànics i després en una, una caiguda que li, li dificultarà molt acabar la cursa. No? I ahir, bé, uh, problemes pel Ciri de la caixa de canvi, que això doncs, l'ha retreçat i ficarà una mica complicat la victòria, però tot i així el veig amb, amb clares uh, aspiracions. No? El que passa que potser el rival més clar que té és el Chaleco López, que és un pilot xilè, i jugar-te el ral·li els últims dies a Xile. entre el xaleco no serà, no serà fàcil. De totes maneres, Marc, eh, ens confirmes que el Cile ahir no va canviar la caixa de canvis? Per les informacions que tinc, el que passa que jo, clar, hi era campament, llavors els mecànics no estaven allà, eh, i avui encara no he pogut parlar amb l'equip, el que tinc entès va canviar el motor amb el, el de Brodsky, que és un pilot que està un pilot que està a la part darrere de la classificació, que va amb una KTM i es van intercanviar els motors. Això és la informació última que tinc ahir. Ara no sé avui, ara en les properes hores que hi ha els mecànics que arribin al camp i això, intentaré parlar amb ells a veure exactament quin és, què és el que ha passat i què és el que, el que han pogut solucionar i, i quina és la situació, la situació exacta, no? Sí, perquè ara em deia el Josep, que estava mirant els resultats, deia que avui estava perdent uns 13 minuts, per tant deu arrossegar els problemes d'ahir, i esclar, eh, si no crec malament és la cinquena marxa o la sisena la que no li acaba d'entrar. Exacte. Doncs, llavors, clar, deu estar arrossegant tots els problemes i això el portarà també a perdre molts minuts a l'etapa d'avui, que també és llarga, llarga. Sí, avui és llarga, tot i així, la primera part, la primera secció, eh, l'han sospesa. Llavors, es queda en una etapa bastant més curta el que, que esperàvem, no? Però bé, si jo no estic fent l'ordenador, si em dius que està perdent 30 minuts, doncs això significa que els problemes d'ahir probablement no s'hagin no solucionat. Eh, Marc, ara deixant de davant del Ciro, comptava amb, amb, amb aquest francès, l'Oliver Payne i la Yamaha? No, sincerament la veritat és que no. És un pilot jove, és un pilot que, no, que fa anys tot i ser jove té bastanta experiència el que passa que no havia acabat de, de despuntar mai. I si mirem el que ha fet, ha sigut molt regular, no? Jo crec que la gent que està davant aqu en aquests dies són gent que no, no s'han desgastat al principi que han sigut molt regulars cada dia, que no han tingut cap problema i això és el que els ha portat cap a, cap a davant, no? La gent que ha volgut córrer o, i la gent que ha tingut problemes, doncs senzillament eh, no estan al davant, no? Això fa que que l'Oliver Penn uh, uh, de moment estigui liderant la cursa, uh, tot i que cada vegada, més, cada vegada està més a prop al xaleco, uh, i bé, ara queden tres dies a Argentina, i després a, a Chile, que, que per mi a dia d'avui, si es confirmen aquests problemes del Círio, per mi és el gran favorit és el, el xaleco. I una cosa, parlant d'open, jo està mirant les classificacions i sempre anava quedant 10è, 8 o una cosa així. Aquesta regularitat que tu parlaves és el que l'ha portat ara està davant, no? No sé, el que està clar és que les Yamaha, sense fer gens de soroll, han arribat aquí amb, amb la feina feta, no?, sí, amb una sí, moto. ningú hi comptava. Potser no és la més ràpida, ni tampoc és la més lleugera, però amb una moto molt compensada... Amb, amb molta fiabilitat, que en una carrera com el Dacar és molt important, i juntament amb els KTMs KTM doncs, s'estan mostrant la, la moto més, més consistent, no? Marc, una pregunta. Com, te, com pot afectar la caravana, que estem parlant de pilots joves, com pot afectar la caravana del Dacar, tot això, la mort de, de, d'ahir del francès? Home, és un, és un eh, cop, no? La veritat eh, és que... Com s'actuarà? I a, mes, i a més... Pilots, uh hem de tenir en compte que va ser, ser l'enllaç, no? una cosa és que tinguis una caiguda un, intentant anar al, al màxim, intentant doncs, ser el més ràpid possible però una altra cosa és que eh, amb un enllaç de carretera on has de respectar les, les normes de tràfic d'una carretera oberta, normal i corrent tinguis eh, un accident sembla ser, passa no s'havia de confirmar i avui no, com et deia no tinc més notícies, que el més probable és que s'adormís i va picar el cotxe de cara de la policia. No? Clar, el fet Però... que s'adormin represent... és, és del cansament que porten. Sí, mm? sobretot l'alçada, no? Pensa que ahir estaven a pràcticament a 5.000 metres d'alçada, uh -huh. amb moto puges molt ràpid, de, de pràcticament el nivell del, de 5.000 metres puges amb, eh, amb una cosa de dues hores, i això fa que el cos encara ho, ho noti més, i bé, i la gent de darrere, que potser és la quina va menys preparada, que va més cansada doncs totes, totes, totes aquestes circumstàncies van sumant van sumant i al final pues bueno, tot s'ajunta i acaba passant una desgràcia com ho a dir que no ens podem permetre no? és un... Buguis o no o... sempre per desgràcia hi han aquestes notícies i, i crec que això no és, no és la manera no s'ha de fer el màxim possible perquè això no, no passi no? per ser marc... Eh tornan jo amb els resums que veia doncs, aquesta setmana pensava eh, que el Ciutadà potser suprenia una mica amb calma i deixava fer els altres fins que de cop se li ha girat una miqueta a la sort potser. I jo hi pensava la setmana que veig segurament que és quan apretarà, els estava controlant, diguem, 3, 4, 5, 6 minuts i s'ha trobat amb això, eh, que potser ni comptava, eh? no, Tu creus que la setmana, tu creus que la setmana que veig es més ell o està ja donant al màxim? No, jo crec que havia fet un plantejament molt conservador, com ah, tu està. deies, no? Ah, no ser-hi tu. Sí, jo crec que ell sabia que, que els pilots tothom provaria de córrer i d'estar davant, i ell no, no... jo crec que ho gestionava molt intel·ligentment, no, no entrant en aquest joc de, de voler ser el més ràpid ni ficar-se lidera el primer dia però clar, quan estàs tan a la defensiva llavors el que et passa que quan tens un problema i el de car sempre acaba arribant el dia que en tens un de problema perquè en 15 dies et dona per tot doncs quan tens un problema llavors clar, se't multiplica la feina no? I, i ahir era el pitjor dia per tenir un problema en una etapa marató no, no, és, el millor, no és el millor lloc no? no tens mecànic, no tens assistència eh, i tot això ho dificulta molt no? el, el fet de, de poder solucionar-ho i com bé dèiem, probablement doncs ho sigui arrastrant avui també i Marc, més que eh, si això no hagués de ser com l'any passat, que tenia la jornada de descans el dissabte, si malament no crec, has pogut solucionar però clar, aquest, aquest any, la jornada de descans és, diguem, després de tres etapes uf, maratonianes quasi bé, i, i em sembla que els pilots m'agrairan, eh, poder arribar demà a Sant Miquel de Tucumán i poder descansar Sí, home, l'etapa de descans sempre... És el primer objectiu que et marques, no?, arribar a l'etapa de descans, perquè si mires al final és molt lluny, no?, llavors eh, passes els dos, tres primers dies i ja comences a estar cansat, vas, eh, bueno, el cos ho va notant i després eh, ja de seguida doncs, mira, va, a l'etapa de descans falten tres dies més, no?, I, i és el que mires, no?, per tant la gent és el que, és el que espera, perquè si mires gaire lluny eh, se't fa una muntanya, no? I amb la categoria de cotxes, Marc... Eh, tenim un mama entre el Buggy i el Mini o preveus que el Buggy es pugui desinflar bueno, el Carlos Sainz ja s'ha desinflat del tot Sí, és no que problemes, és es que la veritat, és eh, es que més la gent, la gent a vegades se'n ri perquè ha de ser molt no difícil no, perdre una hora, dues, i una, altra hores que i... No, perquè no per a no, no, no, no, fotre -se'm, eh, dir, però, uh, sempre està igual pobret. Doncs, sí. que... no, sí que... si va, va guanyar, llenç. va guanyar un any, però sí, eh, però tu creus que un bugui potser és millor que l'altre o un bugui ha set de proves o no, simplement és que mala sort i Bueno, Pensa que el projecte aquest del Bugui de Qatar ha sigut un projecte fet bastant a l'últim moment tot, no? I encara més a l'últim moment va ser la incorporació del Carlos, no? Perquè en principi era un projecte que hi anava el Nasser era la tia i prou. Què passa després si va incorporar el Carlos i, i tot? Pensa una altra cosa, van arribar a la cursa sense haver fet un test de més de 100 quilòmetres. És a dir, que, que hi hagi el cotxe del Nasser allà davant, jo per mi pràcticament és un miracle. Uh, i el que li ha passat al Carlos era una mica el que, que esperàvem. Lo no? que, que lògicament hauria d'haver passat, diguem. Sí, el que lògicament hauria d'haver passat. No? Jo crec que a dia d'avui el reglament que hi ha és un reglament que està molt, <coughs> està molt ben compensat perquè els 4x4 tinguin l'avantatge que tenien i els Vuguis puguin ser competitius, però clar, hi ha d'haver un treball a darrere que en aquest cas no, materialment no l'havien tingut. No? I és un cotxe que, que ve... Està tot, està, és un cotxe molt provat a Estats Units amb el reglament d'americà, han agafat tot peces de, de cotxes que participen a la Baja Califòrnia i aquí ho han ajuntat tot, tot. però clar, no és només ajuntar-ho i vinga, anem-hi, no? sinó que abans s'ha de provar, s'ha de fer el setting, sempre hi ha la típica peça que es trenca per no sé on uh, i això és el que els hi ha passat. No? I bé, jo crec que el Maser, de moment uh, uh, increïble el que estan fent amb el cotxe de la manera que han arribat, i esperen que ara, Argentina avui no conec exactament l'etapa perquè la segona part és, és nova, no s'ha no disputat mai, no, no, és una part que no s'ha trepitjat mai amb el Dakar, però després els dos dies que ens acostem a Còrdoba patiran molt, perquè... Sí, també 357 i eh, dilluns sí. 593 també d'especial, déu nhi el Bugui patirà molt allà perquè és on es disputa el, el World Rally Relicard d'Argentina que són pistes que hi ha molt pilotatge on necessites molt la tracció les quatre rodes i amb el Bugui l'únic que faran és anar de tort tot el dia no? sí. I, i avançar poquet no? per tant els hi vénen dos dies, dos dies complicats si surten d'aquests dos dies sense haver perdut molt de temps els veus allà eh, podem veure una victòria del, del Bugui si aquests dos dies eh, allò que perdi 10 o 15 minuts cada dia ja pràcticament serà impossible, ja serà lloc, no sé que continuï doncs, amb un problema de, del Messia de Carre. Sí, que de moment no ha tingut cap, eh? ni una petita punxada. Eh? I sempre eh? té alguna cosa. No, és que és molt bo. La veritat també potser és aquesta. Eh? Que, que potser no té problemes perquè en tants anys que ha doncs, guanyat sap, sap ben bé el que ha de fer i Segur. més aviat hauria de ser un Sebastián Loeb dels del rotllis. Eh? Sí, sí, ja, ja són uns palmarès Sí, són francesos. De... I el Dani a Roma, com el veus? El Dani va tenir un problema Sèrio? a l'etapa... Sèrio? Va, doncs, sí, va es encallat a la duna, que és el problema d'un cotxe quan obres les dunes, no? Quan ha passat cap cotxe davant, i si a darrere una d'una hi ha una, una cubeta, hi ha una, una fossa de, entre duna i duna que només hi capa el cotxe i no es pot embalar, bueno, va haver de canviar la duna pràcticament per poder sortir amb el cotxe d'allà dins, no? Uh, una llàstima, però heu, està fent bé, no? Tot i que, que potser està una mica més enrere del del Peter amb el mateix cotxe, però, bueno, jo crec que està fent amb un plantejament molt intel·ligent, també potser un pèl conservador. Però, bueno, ara ho té fàcil, vull dir, la posició que està havent perdut el temps que ha perdut, eh, li toca córrer per intentar pujar el màxim possible, no?, perquè amb el cotxe hi està en la... jo crec que ara està a la setena posició. Uh -huh. eh, ara Argentina en teoria, hauria d'aprofitar córrer al màxim per, per anar el més endavant possible, no? Però és massa temps. Bueno, tractant-se'l de car, tampoc és tant temps, però, bueno, és Sí, bueno, és per temps. mi la victòria la té pràcticament impossible, però, bueno, el podi encara poden passar moltes uh -huh. coses, eh? Mhm. Uh -huh. La Laia és que està 34N. La eh, Laia no, no eh, fa més soroll, eh, Dani? La Laia no fa mai soroll. No, el, la Laia, jo crec que va evolucionant, no? Si, si va seguint aquest ritme l'any eh, final de carrera, eh, pot estar als 30 primers tranquil·lament, o sigui que i seria un gran pas, no? Perquè l'any passat estem parlant de va acabar 39ena, és a dir que, que bé, jo crec que tot aquest treball d'aquests anys i aquesta experiència està està florint, no? Doncs, molt bé, Dani, eh, t'agraïm que, que ens hagis pogut acompanyar. Eh, Dani, Albert... Ai, perdó, Marc. Marc, de, ens, no. saps què passa? Que ens estan apretant per darrere, els informatius, <laughs> i, clar estem amb, amb, amb els d'això, amb, amb les dues orelles en eh, diferents sí, llocs. Que... Per ser Marc, una cosa, eh, el Xavi, el Xavi Fó, és líder en la categoria T2, que els hi quedi clar als oients què és la categoria T2? La, la categoria T2 són cotxes pràcticament de sèrie, on només han pogut fer una petita modificació a les suspensions, on... Eh, o sigui, tu veus aquell cotxe és un cotxe que pots anar a comprar pràcticament a la botiga, no? Perquè, per mi és perquè de car, ja difícil ja està el Dakar. Sí, per mi és el de car més difícil i més autèntic, amb un cotxe pràcticament de sèrie, només pujar aquelles dunes i, i fer tot el recorregut que han de fer amb un cotxe que és tret de la botiga, pràcticament, eh, per mi té molt mèrit, no? I el Xavi és un pilot que té molta experiència en aquesta categoria, entén perfectament quin és el ritme cada ha d'anar sense anar més lent ni, ni més ràpid, perquè no és, és un cotxe que es, que es pot desmuntar fàcilment amb, si vas més ràpid del compte, per tant eh, amb el Xavi i, i, bueno, i no hem d'oblidar que està 30, o sigui, que està està competint contra equips de fàbrica, no? O sigui que 36 gràcies sí. mm -hmm. doncs molt bé, Marc, moltes gràcies per ser una última pregunta eh, vas estar a Sport 3 i vas estar al cap d'una hora a televisió espanyola, i posava en directe. Era en directe o, o és que vas volar vas fer un canvi de lloc instantani com el Son Goku? O no, és no, que vas sortir... sortir un lloc i vas anar d'altre. No, no, vas anar cap <ríe> so, sí, per tant, molt... no? Perquè a més, portaves el mateix momentari ja, i dic, no, no, deu haver-se't de fa un moment. Sí, sí, no, vaig sortir d'un lloc directament cap a l'altre, de fet vaig sortir de, de, de TV3 encara no li acabat el programa perquè tingués temps d'arribar a la televisió espanyola no? molt bé fet, ara a tot cert... el que queda de carrera estaré a la televisió espanyola comentant bueno, comentant una mica el meu punt de vista molt bé, ja estarem Marc perquè ens agrada molt tal com estan fent els doncs, es portrets eh, ja i no, televisió espanyola eh? ja que no puc córrer, doncs mira, doncs, a comentar la jugada quina mala sort, eh, perquè podries estar perfectament allà maca, és un nen doncs molt bé Marc, aviam com acaba això eh, tu tens un fabric clar? amb motos? o no tens? avui, avui hauria de veure com acaba la classificació avui amb el, amb el tema del Sirio a de veure què és realment el que acaba perdent però tal com estan anant les coses potser em decantaria pel xaleco ostres, no m'ho pensava pas no m'ho pensava pas diria, diria que diria és un dels dos francesos eh? no m'ho ja pensava pas s'ho mereix, mereix, mereix que ara venen quan entrem a Xile si el xaleco arriba a opcions a eh... S'ho coneix molt bé, coneix molt bé el desert de Tacama, la KTM és una moto amb moltes prestacions uh, i segur que, uh, segur que els hi posa molt difícil. Doncs molt bé, Marc, eh, està allà mateix. Ja, eh? Com va? Molt bé, Marc, que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies. Adéu. Yeah, va, tanquem, que ve el director Moltxarrac. Oi, que... oi, oi. Que ve el xerrac, tanquem perquè ens, ens fotrà fora tots plegats. Bé, ja ho he dit jo, només en marató, no? Un màxim marató. Nosaltres ens despediem fins al dissabte vinent. Eh? A partir adeu. de dos quarts d'una. Molts patronets. Molt bon any. A... I adéu-s.